Kapitola 5. Stalo se pak, kdy se zástup na něj valil, aby slyšeli slovo Boží, že on stál podle jezera Genezaveckého. Juzřel dvě lodí, Ani stojí u jezera, rybáři pak, vše z nich, vypírali sítí. I vstoupiv na jednu z nich, kteráž byla Šimonová, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A posadiv se, učil z lodí zástupy. A když přestal mluvit ti dík Šimonovi, vez na hlubinu a rozestřete sítí své klovení. I odpovědě Šimon řekl mu, mistře, přes celou noc pracoval vše, nic jsme nepopadli, ale k slovu tvému rozestru sít. A když to učinili, zahrnuli množství veliké ryb, takže se trhala sít jejich. I ponukli tovaryšů, kteříž byli na druhé lodi, aby přišli a pomohli jim. I přišli, i naplnili obě lodí, takže se pohřižovali. v Šimon Petr padl k nohám Ježíšovým řká, odejdi ode mne, pane, neboť jsem člověk hříšný. Hrůza zajisté byla je obklíčila, i všetky, kteří s ním byli, nad tím lovením ryb, kteréž byli popadli. A tež Jakuba a Jana, syny Zebedovi, kteříž byli tovařiši Šimonovi. Jdi Šimonovi, Ježíš, neboj se, již od tohoto času lidi budeš loviti. A přivez vše k břehu lodí a všecko opustivše šli za ním. I stalo se, když byl v jednom městě a ani muž plný malomocenství. A uzřev Ježíše padl na tvář a prosil hořka, pane, kdybys chtěl, můžeš mne očistit. I vztah ruku dotekl se hořka, chci, buď čist. A hned odešlo od něho malomocenství. I přikázal jemu, aby žádnému nepravil, ale jdi ukaž se knězi a obětuj za očištění své, jakož přikázal Mojžíš na svědectví jim. Tedy rozhlašovala se více řeč o něm a scházeli se zástupové mnozí, aby jej slyšeli a uzdravování byli od něho ve svých nemocech. On pak odcházel na pouště a modlil se. I stalo se v jeden den, že on učil. A seděli také tu i farizeové, a zákona učitelé, kteří se byli sešli ze všech městeček galilejských a judských i z Jeruzaléma, a moc páně přítomna byla k uzdravování jich. A aj muži nesli na loži člověka, kterýž byl šlakem poražený i hledali ho a položití před něj. A vše, kterou by její stranou vnesli pro zástup, vstoupili na dům a skrze podlahu spustili jej s ložem uprostřed před Ježíše. Kterýž to vidě v víru jejich řekl mu, člověče, odpuštění jsou tobě hříchové tvoji. Tedy počali přemýšlovat i a farizové škouce. kdo je z tento, kterýž mluví rouhání? Kdo může odpustit ti Jedině jediné je sám Bůh? Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídají řeklím: co přemýšlujete v srdci sví? Co je snáze říci, odpouštějí se tobě hříchové tvoji, čili říci Staň a chod. Ale abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl šlakem poraženému. To běť pravím, staň a vezma lože své, jdi do domu svého. A hned stav před nimi vzal, na čemž ležel, i odšel do domu svého velebě Boha. I úžasli se všichni a velebili Boha a naplněni jsou bázní skouce. Viděli jsme dnes divné věci. A potom vyšel a uzřel celného jménem Lévy sedícího na cle. I řekl jemu, pojď za mnou. A opustiv všecko v stav, šel za ním. I učinil mu hody veliké Lévy v domě svém. A byl zástup veliký publikánů i jiných, kteří s ním stolili. Tedy leptali zákonníci a farizeové u učedlníkům jeho. Proč z publikány a hříšníky jíte a pijete? I Ježíš řekl jim, Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišel jsem volatí spravedlivých, ale hříšných ku pokání. A oni řekli jemu, proč učedlníci Janovi postí se často a modlí se, podobně i farizejští, tvoji pak jedí a pijí. On pak řekl jim, zdáli můžete synům ženika, dokud s nimi jest ženich kázati se postiti? přijdouť pak nové, když odjad bude od nich žení? Tehdy se budou postěti v těch dnech. Pravil pak jimi podobenství, že žádný záplaty roucha nového nepřišívá k rouchu ve tchému. to nové roztrhuje a ve nepřipadá záplata z nového. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých. Cicínak víno nové rozpučí nádobí a samo vyteče a nádoby se pokazí. Ale víno nové v nárobi nové má líto být a obé bude zachováno. A aniž kdo, když pije staré, hned chce nového ale vidí, staré lepší je.